Čitanje iz Svetog Evanđelja poluki. Lama Te je, Gospod, i sklava Te je, ozim Reče Gospod, priču ovom u jednoga bogatog čovjeka rodinjiva i razmišljaše u sebi govoreći Šta da činim, jer nema mu šta savrati ljetinu svoju. I reče, ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradiću veće, i on je ću savrati sva žita moja i dobra moja, i kazaću ću duši svojoj. Dušo, imaš mnoga dobra savrana za mnoge godine, počivaj, jedi, pij veseli se a Bog mu reče bezumniče ove noći tražiće dušo tvoju od tebe a ono što si pripremio čije će biti tako biva onome koji sebe te, koji sebi teče blago a ne bogati se Bogom. reče Gospod svojim učenicima pazite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 Jer ja ću vam dati račitost i mudrost, kojoj se neće moći soprostaviti ili odgovoriti svi vaše oprotivnici. I predavat vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit neke od vas. I svi će vas omrznuti zbog imena mojega, ni dlaka z glave, Ваше нече пропасти, терпением своим спасавайте душе ste, se i sestre, nikad bili u visokom društvu, a vjerujem da dobar dio vas i nije bio. Visoko društvo, veliki ljudi, veliko bogatstvo i velika čast. Naravno, sve u okvirima ovoga svijeta. Vjerujem da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 Međutim, poslije formacije naše prirode, ta potreba, evo vidite, do čega nas je dovele. Do velike pometnje, do velikog nereda, do velikog haosa. Postoji samo jedan izlaz iz te situacije, postoji, brađu i sese, samo jedan put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 toliko smo bolesno pragmatični, toliko jedni drugima ugađamo na bolesan način, toliko se boleš čovjeku ugodništva useliva u nas, šta sve ljudi ne rade, u kakve sve grijehe ne upadaju da bi svoju poziciju naodno promijenili,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 prijateljstva koja navodno otvaraju dveri pravog života, punog slasti i sladosti i privilegija. A oni koji u tome ne uspjevaju, oni upadaju u oblast maštanja, pa onda on mašta kako bi bilo, kad bi bilo.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 A ovaj ovom se raspada jer jedino na taj način može da zadovolji svoju potrebu za opštenjem i za visinama, izgubljenim visinama. Tako funkcioniše svijet, braći i sestre. Obmanjujemo jedni druge i tu našu U rođenu, rekli bismo, potrebu za visinama, mi pokušavamo da nadomjestimo, zadovoljimo na čitav niz pogrešnih, potpuno pogrešnih načina. I sve ovo što imamo u svijetu, sve je to, braću i sestre, pogrešno. Nezahvalno je ulaziti u posebnu analizu ovog ili onog fenomena. Sve je pogrešno.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 Oni se pretvaraju u glumce. Oni ne žive, oni glume. Pozorište, braćo i sestre, a ne život. A ovdje, u crkvi nije tako.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 Ni meni, ni vama, ni mom ocu, ni mom džedu, ni vašem prađedu i čukun džedu. Ona se ne vodi na moje ime, ona je posvećena majici Božijom. Ona je posvećena i osvećena blagoslovom svete i živo načalne trojice braća i sestra.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 Mogu da dodaju, oduzimaju. I mnogo toga drugog mogu, jer vlast imaju, date i im je. I kad dođu, obično se posebna mjesta odvajaju za ličnosti od posebnog značaja. Vrlo važna ličnost gdje god da je to u bilo kojem gradu međutim, vidite i sami u crkvi nema ih baš ih nema gotovo da neke nikad ni vidjeli nismo šta to znači, šta to govori braćo i sestre da oni osjećaju intuicijom jer čovjek osjeća braćo i sestre da crkva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 Nismo ovdje sabrani da bismo upoznali velike ljude, jer vidite sami da ih nema. Pa mnogi i ne dolaze zbog toga, kažu šta ću tamo, kakve koriste imamo toga. Ima toliko bolesnih, toliko nemoćnih, i fizički bolesnih, i psihički, toliko izgubljenih,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 bankovne račune. Želim društvo, želim zajednicu koja će mi dati potvrdu, sigurnost, zaštitu, perspektivu. Sve to, braći i sestre, mi imamo u crk. Samo što onaj koji nas ovdje dočekuje On neuporedivo prevazilazi sve te vrhove društvene, političke, ekonomske, filosofske, naučne, astronomske, alpinističke. Ovdje, braće i sestre, Bog nad bogovima, ovdje je ime, које је изнад сваког имена овђе је престо Божи овђе је трпеза Господња ово је скинија ово је храм Бога Живога ово је храм великога савјета оца и сина и светога духа овђе се браћу и сестра велике ствари дешавају Ovdje se velike odluke donose, ovdje se odlučuje ne o mom i vašem životu u vremenu, o mom i vašem imanju, o mom i vašem telesnom zdravlju. Ovdje se odlučuje, braće i sestre, o našoj vječnosti, o našem vječnom životu i vječnom nasledju, o našem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 Istina, nismo se baš najbolje obukli za tu večeru. Prije nekih dan sam skrenuo pažnju nekoj od bratija. Da se uređujete, braćo i seste, za svetu liturgiju. Treba da se spremite neuporedivo bolje nego da vas je pozvao predsjednik države. Neuporedivo bolje. Dovazimo vagano, opušteno, trenerčice, majčice. Nevaljato, braćo i seste. A vidi, možete i da ne dolaziš. Istetovirani, izbušeni, nakinđureni, našminkani. A kome ti dogaziš čoveč? Dolazimo samome carom. Stojimo licem pred svetom trojicom, braćuji se. Licem pred licem onoga pred kim stoji sveti angeli. Pred kojim se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 Da idemo dalje u smislu duhovnih priprema za svetu liturgiju. To se vidi po rasijanosti, po nemaru, po dosadi, po zijevanju, po i izlaženju i rijetkom dolaženju. Oprosti, ali ne možeš tako. Ne ti, nego ne može niko Evo vidi oni veliki, oni uopšte ne dolaze. Zašto? Zato što znaju da ne mogu tako. A neki ima braću i seste, nije dozvoljeno ni da priđu svetinji. Ne može. Ne da car da se skrnavi svetinja crkve. Zato, braću i sestre, izgradimo tu svijest. Trudimo se na tome, posebno ove posne dane. Da budemo svjesni kome mi dolazimo i da nema većeg blagoslova nego biti u crkvi, biti na svetoj liturgiji i da nema nikog većeg, braćo i sestre, ko može da nas dočeka i da nas blagoslovi i većim darom da nas dariva, boljom hranom da nas hrani, braćo i sestre i većim i svetim bogatstvom da nas obogatimo Zato ova priča o bezumnom bogatašu, o ludaku, koji danas ima, braćo i sestre, a gotovo da je sva planeta u tom ludilu, sticanja troležnog, proleznog bogatstva, ko sebi stiče blago na zemlji, zaboravivši na carstvo nebesko i mogućnost da se carski obogati upravo tu, A nemaj potrebe da ideš da tražiš rudnike, da kopaš zlato, da ideš da stičeš nekakva besmislena znanja širom svijeta po nekakvim mentalnim koncentracionim logorima, koja, koje nazivamo fakultetima, gde se mozak i krvi, svijest i mentalitet i vjera, gde se sve izvadi iz čovjeka zajedno, sa mozgom, a nekedi i sa organima i vrate ga majci praznog i zemlji nepotrebnog, ako ne, a vrlo često i štetno otrovano, da svoj otrov u svome selu, u svojoj porodici, u svom narodu, u svojoj državi. Ne dao Bog i u svojoj crkvi.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 To je posebna hirurgija, o kojoj čovek ne zna i ne može da zna. To je poseo posebnih angela. Daj ga vam i čovek umire. Umire na poslovnom ručku, braćuji se. Zalogaj mu viri. Kao pacov prebijeni. Sa zalogaj mu ustima. Nepojedeni. A to što si stekalo, pita gospod. Pita i nazad. Kome što staviti? I onda završava priču upozoravajući, na vrijeme upozoravajući. Tako biva svakom onom, pazite, osoriječi gospodnje, braćo i sas, to nema šta da ispitujemo. To nam govori onaj koji vidi svakog onog koji sebi teče blago na zemlji, a ne se Bogu. Tako biva, braćui, svekom onom koji se ne bogati u crkvi, koji se ne bogati u liturgiji, koji bogatstvo ne prima iz ruku bogatoga Boga. A koje je to bogatstvo koje mi primamo? Sveto to pričašće, braću i sest, sve sve te tajne, ali sve to pričašće posebno. Danas, na ovoj svetoj liturgiji i na svakoj na kojoj smo bili do sad, mi smo bogatstvo primali, braću i sest, rukom Božijom, desnicom Gospodnjom, kad vas budemo pričašćivali kao sveštenici. Kao da nas nema, braću i sest, zaboravite, ko pričašćuje... Znajte, vjerujte da vas Gospod pričašćuje, dajući nam svetinju nad svetinjama u ruke, u život, braću i sestri, stavljajući nam sušto bogatstvo u sredinu našega bića, kao da nas otvori, u stvari kao da se otvorimo vjerom i on nam nebeski bisar stavi u srce. I takav čovjek, braći i sestri, On je bogat. Zamislite da umjesto zuba u mesu Jovanove šestice ugradimo dragi kamen koji vrijedi 5 milijardi evra. Kako bi to postalo hojedno dijete, tako? I e to više nije samo Jovan, to je naš Jovo. On ima zubićku i vrijedi 5 milijardi. Naravno, vuci bi se sabrao oko njega.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 Ne jedna smrt, nego milion smrti, braćo i sestri. Ne jedan neprijatelj, nego svi neprijatelji. Ne jedan narod, nego svi narodi. Ne jedan demon, nego svo podnebesje sa svom preispodnjom. Pa i nevidljivi, vidljivi neprijatelji, svi braćo i sestri da krenu na nas, ne mogu nas odvojiti od onoga koji je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 Radi svoj posao, govori sveti Vukašin, neraskidivo vezan sa crkvom, majkom i sa velikim savjetom, svetom trojicom. Neka bi gospod dao da i ova sveta liturgija, braći i sestra, bude naše bogaćenje vječnim bragom i promjena odnosa našeg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 Silom Duha Svetoga da imamo Božije tijelo i Božiju krv. Paćemo iz Svetih čaša da nalivamo i da nazdravljamo braćo sestre u čas Svete Trojice, u slavu Presvete Bogorodice i svih Svetih ljudi i angela da nazdravljamo i jedni drugima u duhu crkve i liturgijskog jedinstva, koje je zapravo najveće naše bogatstvo i zadovoljenje onih naših najdubljih potreba za visinama nebeskih. Koji, daj Bože, danas da se udostojimo i u carstvu, vječnom, u carstvu nebeskom. Amin. Boże daj